بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد فاطمه من الان الى لقاء يوم الدين نحمده ونستعينه رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري. Vəhlül oqdətəmin nisani, yəfqəhü qoğli, sədəqə Allahü əliyyül əzim. Allah-u Teala ibadət tayətimizi qəbul eləsin, inşallah. Allah-u Teala bizi həqiqi namaz qılanlardan qərar versin, inşallah. Dünya və axirətdə Peyğəmbər və əhlü beytinin ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin, inşallah allah Teala təməmi ömin, mömulat, muslim, muslimat, nə var tezliyicən, həll eləsin, inşallah. Xəstələrimizə şəfə, acilinə ayət eləsin. İltiması du eləyənlərin dualarını qəbul eləsin, inşallah. İslamı muslimini yörüncəyən belasından hifz inşallah. İslamın düşmənlərin hansı məqamda var tezliyicə, məhvünə abud eləsin, inşallah. İnşallah ayın dördündə bir rivayətə görə, xanım Zəhra Salamullah Əli Xanın şəhadətidir. Biz də ayın 3-ündə Şam namazından sonra, yəni həftənin 2-ci günü, həmbələ nəftənin 2-ci günə düşür. Şam namazının Ardican xanımın şəhadəti ilə əlaqəli məclisiniz olacaq, əziz ağrını İnşallah bir daha ayın 24-ündə ikinci rəvayətə görə xanımın şəhadətidir və məşhur biraz da ey, biraz daha dəqiq səhnədən 24-üncü dəyəni 2-ci rivayata, yəni 95 günə görə biraz daha detallı bir sənətdir. Onda da yenə nəcisimiz olacaq. Ola bilər ki, bir 2 gün onda məsələn ay 23-ü, 24-ü ya 23-ü, 24-ü, 25-i ya 22-si, 23-ü, 24-ü belə də 1-2 gündə o başda inşallah. Məclisimiz əzadarımız olacaq. Feyrlən, inşallah, ayın üçündə, yəni həftənin ikinci günü Şam namazını qılacaq və ardicanda şəhadət axşamında adətən biz şəhadətin axşamlarını tuturuq. Çünki şahadətin günündən sonraki axşam da o şəhadətdən keçir, o gün olmur. Biz axşamını qeyd eləyəcəyik ki, inşallah, sabahda şəhadətin günü olacaq, Şam namazını ardicam. Allah tala, inşallah, bizi xanım zəhranı tanıyanlardan qərar versin, inşallah. Dünyada ziyarətindən və axirətdə də şifaətindən bir nəsib eləməsin, inşallah. Keçən vəfə ki, mövzumuz ki, bizim ictimai məsələlərdən idi, vəzifələrimizdən idi. İnfaqdan, nəfəqədən danışdıq, ondan qabaq ehsandan danışmışdıq və infaq-nəfəqə arasında, Axrıncı oxuduğumuz hədis ibarət, ayə varımızdır. Bir dənə kəllə zinə yunfə qonəm və lahım villə ilə və nəhar, sirrən və əlaniyyətən, fə lahım əzruhum ində Rəbbiyim ki, ayə e, Bəqərə Suresinin 274-cü ayəsidir. Onlar ki, cizdində və aşşarda öz mallarını infaq eləyirlər, nəfəq eləyirlər, onlar üçün behişt vardır. Behişt, yəni tam şəkildə, bir insanın bütün bəlalardan, bütün qiyamət hesablarından və demək olar ki, çətinliklərindən qutarması və öz də bilirsiniz ki, cəhənnəmin barəsindəki əbədiyyət barəsində söhbətimiz var. Mümkündür, bəzi iləmanın nəzərində cəhənnəmdə əbədi qalmağa mənasib olsun ki, çox uzun müddət qalsın, yəni haçansa çıxsın oradan o əbədiyyətdən məqsəd uzun müddətdir amma beyişlə bilirsiniz ki ya insan beyişlə getməyəcək ya da beyişlə getdi də oradan qayıdım nə inəməyəcək, çıxmayacaq veç çıxartmazlar da onu insafdan da döyür onu oradan çıxartmaq nədə ki, heç Allah-ı o fikri də yoxdur amma onu da bilirik ki gedib ora düşmək də özünə deyə çətin bir dənə məsələdir ki, inşallah Allah-ı Allah tohfiq versin hər halda insanları beyişlə aparan və o Ondan sonra əlbəttə biz özümüz bir dərəcədə, bir səviyyədəyik ki, biz Allahdan behiş heç darzı veririk. Da, biz dünyada hər şeyi maddi görmüşük və naqt görmüşük. Ondan sonra biz zahirə həmişə meyil eləmişük, gözəlliki, yaxşılığı onda görmüşük. Ona görə bizim elə kəlməmizin əvvəli axırı da bir ki, amma o Allah yanında müksək məqama, Ə, sahib olan insanlar da elə deyilir, cəhənnəmə də atsın sən sən da, sən ixtiyar sahibisənsən onlar beyişdə bir məqamlar ki, beyişdəyin çayı, suyu ondan sonra meyvəsi bunları nəzərlərində olmayıb, əslində orada Allahın razılığı, məqamına yetişmək niyyətinə ibadət tayət ediblər, ya da ki elə sırf Allaha görə keçən dəfələrdə də demişdik sizə özünüz də bilirsiniz onu ki O oruz bəhsində ayətullah şübbər o kitabındakı əxlaq kitabında gətirib orucu üç yerə bölüb ümumi oruc yanı yəni almaq, xusus oruc bütün fiqhi məsələləri gözləmək. Amma o biraz daha xüsusi oruc, yəni qəlbi də Allahdan başqa heçin olmaq. Hətta məsələn biri desə ki, sənə bu günkü orucu bəhşət verirəm, onu da istəməmək. Yəni Allaha indi Allah nə versə, nə olacaq? Çox xoşad cavabı az o çətərani, selan Allah nə verərsə, indi nə olar? Allahın payıdır. Bu, xüsusi bir məsələdir ki, insanlar bir həddət satandan sonra Allahdan ibadətin müqabilində deyək ki, heçsinə gözləmirlər. Ancaq vəcxullah. Təki Allahın razılığı olsun. Və insan da Allahın razılığına qərq olandan sonra, Allahın razılığında e, fəna deyərlər de ona, fəna fillah deyirlər, Allahda etmək, yəni hər hansı bir şeydə məhv olmaq. insan görsən ki, E, o dəfələrlə də misalı tam şəkildə aşışardı. Pərvanəni şam yandırır, görsən ilə fırranır, axır nəfəsinə görə. İndi o necə fırranır orada? Ya, məsələn, Əli-Əli-Səlamın -Əl -Əl əyağından oxu çıxardırlar, namaz xəbəri olmur. Bu, Allah da itməkdir, o fəna olmalıqdır ki, Də onun heç, ona görə də gəlir bir həddə bir heçdir, cəhənnəmdir, ona fərq eləmir. Düzdür, daha cəhəndir 100 faiz. Amma Cəhənnəm də olsa nədir? Əgər birdən insan o məhəbbətlə cəhənnəmə də gətsə, fərz eləyək, o məhəbbət, o bağlılıq ki, Allaha var və insan o Allah ilə razı niyazında o dərəcəyə gəlir çatır ki, əslən, ətrafından xəbəri olmur, onu elə o vəziyyətdə fərz eləyək, cəhənnəmə gedəsi də olsa, atsalar yəni cəhənnəmə və əslən, nə olmayacaq? Heç o cəhənnəmin də acısını hiss eləməyəcək. Niyə? Çünki bunun Dəfələrlə misal ünvanda demiş ki, görürsən, uşağı, yəni, uşağı yox, elə indi böyüklərdə də qoşulub ona, görürsən, qızğın bir futbol oynayır, heç nədən xəbəri yoxdur, oyundan sonra görür dizi parçalanır, barmağı çıxıb, nə bilim nə, o oyunun ləzzəti, məhəbbəti, bu ağırları hamısını unutdurub ona. Eyni ilə insanı ucuru olanda, elə nə olur, bir mənəvi məqamda da gəlib o yerə çatanda, görürsən, o maddi ağırlar ondan eləmir təsiri qoymur. Məsələn, həzrəti İbrahimü atanda onu o otun elə odunun görəndə adam həyəcandan ürəyi partlayardı. Elə döyür, lazım deyrdi ki, o otunu yandırsın. Bizim qarşımıza bir dəfə xırda bir təhlükə çıxanda saat yarımız ürəyimiz döyünür. Hələ o təhlükə heç nə elə hələ görürük, ehtimal veririk. Amma həzrəti İbrahimə gördünüz ki, əl ilə aparıb atırdılar o da. O bilirdi ki, bu od mən üçündür. Atdılar da o da. Hələ yandırmamışdan qabaq elə Çox adam var ki, məsələn, bilir ki, 100% burada məni öldürəcəklər, edam edəcəklər, ürəyi part deyib ölüm. Bizə bir nəfər danışırdı, deyirdi, mənə danışırdı o adam ki, gülləmənməyə məhkum eləmişdir, leylənməli onu, onu o vaxt. Deyir, onu gəldər, aparanda belisindir. Şaqqıltısı, deyir, hara get. Elə ki, o qırmızı ışıq yanda orada, deyir, bunun mənası bu idi ki, növbət sənindir, çünki axrıncı o qalmış, deyir. Şaqqıltıya, deyir, işitdik, Bəyaz təsəvvürü çətindir, amma bu belə bir şeylər nədir? Olur ki, bu ə, o İbrahimin odun elə həyəcanı adama bəs idi. Onun yanmağı hələ ikinci məsələ idi, ikinci dərəcə idi. Amma Allah ilə bağlıqlığı, məhəbbəti, ondan sonra Allaha vurgunluğu bir formada idi ki, sordu onun od gözünə nə, odun görüldü nə? Belə deyirdi ki, Allah elə eləmişdi bu odunu görməsin, elə eləmişdi bu ağrını hiss eləməsin, elə eləmişdi. Onda üstünlük hesab olunmaz, yox. Bu, elə eləmişdir ki, onları neynəmirdi? Onlar onun nəzərində kiçiydi. Sə insan Allaha məhəbbəti çox olsa, dünya müsibətləri onun hədisdə varmızdır, rivayətdə varmızdır. ələ ələ -əl imanın sütunlarından danışanda gəlir, deyir ki, bir adamın Allaha məhəbbəti çox olsa, dünya müsibətləri onun nəzərində neynəyər? Kiçilər. Və hamımız da bilirik ki, biz dünyada mürtəkib olduğumuz günah və əmələ gətirdiğimiz günah Və yaxud Allahdan uzaqlaşmağımızın 90%-ı, bəlkə də bir az çox həddi hamısı dünyada dünyəvi məsələlərdən, çətinliklərdən, əziyyətdən, ondan sonra aclıqdan, susuzluqdan qorxumuzun hesabına. Biri deyir, qorxudun balama çıqalar, biri deyir, qorxudun balamı öldürərlər, biri deyir, nə bilim, işimi əlimdən alacaqlar, biri deyir, nə bilim, nə hərə bir bəhanə ki, hamımızda bilir ki, bunların hamısı bəhanədir. Düzdür. Əml məqamında gəlib orada dayanmaq, sabit qədəm olmaq özü çətindir. Bunun bu danışdığı, danışdığımız qədər asan deyər o məsələ. Ki insan gəlir o məqama yetişə, o şeylərin hamısından keçə. Allah Taala deyir ki: "Və lə nəbləvən nəkum bi şey'in minəl-xəuf vəl-ənfus minəs-səmərat vəl-əmval vəl-ənfus bi-lə'ayəb ucradə təqrəbən." Və lə nəbləvən və lə min minəl-xəuf vəl Biz İmtihan edəcəyik insanları. Biraz aclıqdan, ondan sonra qorxu ilə, sonra qorxu nədə olacaq? Övladında, ondan sonra nəqs malından azadlacaq? Övladınlə intihan edəcəyik və bəşiriz sabirin. Allah-u Teala da ardıcanda deyir ki, səbir eləyənlərə nəyənə müjdə vericilən ki, əlləzi nəyizə əsabət xum musibə qalınna lillahi və eynə ilə ki, onlar ki, E, bir müsibət yetişəndə innalillahi və innailəyhi raciun deyirlər. İmam Xumeyninin oğlu Mustafa Xumeyninin şəhid eləyəndə gəlmə deyir ki, deyir, eee bir əmanət versə, alsa, onu sənlə narahat olursun, deyir, yox ona narahatçılığı yoxdur ki, dadaca da alıb mənim kimi güldəşdirir. Deyir, onda bir dənə həmdi surə oxuyğun. Özdə gedir, deyirlər, ağa bu vəziyyətdə beləsan, hara gəlsən, deyir, dərsə. Bax da orada deyir onsuz onu yuyurlar, məsən qüsr elirlər, burada. Nədi anam bir ordada məsalan 30 nəfərin dərsi təətil olur. Onlar da hərəsi bir tərəfdən gəlib dərs oxumağa gəldi, falan, bəs məşəən qoyublar, məşğul olsunlar, mən də dərsimi deyim, bunları qutara gələrəm, aparıb nösan dəftərləri, ya məsələn gələrəm cəmaatı qarşılaram, baş sağlığı alıram. Bu məsalan o məqamda o cür insandır. Biz e, biraz bu danışdığımız qədər də asan deyil. Biraz ona hazır olmaq lazım Biraz onları arada bir təsəvvür eləməli lazımdır. Məsələn, birdən acılıq olsa, mən nə elərəm? Birdən susuzluq olsa, nə elərəm? Birdən məsələn, fərz edək də, məsələn, gəldi siqaret buharladığı bu üzü yuxarı 5 manata. Görün mən alın 5 manata, çəkim onu. O da biri məsələn, acımdan can versin, deyə şərlə şey, indi 2 manatı da verə bilərsən də. Məsələn də misal ünvanında deyirəm. Ya belə-belə görüm mən özüm bir gecən acyatımı doğrudan aparım, verim onu yetimə. İndi məsələn, biri çıxanda Məsdərən qabağımda ayağı yalan dayanıb. Görürəm mən özümə sıxışdıracam ayaqqabını verim ona özüm ayağı yalan gedim. Maşına minim ya marshruta minim ya taksiye minim çıxım gedim evə. Özdən ayaqqabını vermək konu deyil O ayağı buradan maşına getmək ki, cəmaət baxacaq bu ayağı ilə. İndi burada duranlar görəcək ki, bu mən ayaqqabım verdim, bu əla. Amma 2 metrə yuxarı gedəndən sonra biri gələcəcək baxacaq, bu, dəli kimdir məsələn bu asfaltın üstündə bu yağışda. Görə o sözləri yiyəcəm, yeməyəcəm. Əsas məsələ od yoxsa ayaqqabı nədir, 50 manatdır. Na qədər istəsən. Elə biz evdəki köhnə ayaqqablarımızı o Olimpiada bir yerdə. Elə də Hə, ona görə o məsələ deyir, öz də az indi cəmat qədim ki, kimi deyir, qədim də qədimdə o qədər yox idi, cəmat belə deyək də belə də o, verim ki, var verməli. Mümkündür, bu biraz az işlənmişdi hə? bu, bir az işlənmişdir yoxluqdan. Bu paslaşmışdır, biraz az passivləşmişdir. Amma da zamana elə gəlib çıxıb ki, bəlkə də süni cəhətlərdəndir, bəlkə də heç xilasın anda deyir. Mümkündür də, Belə ictimaiyyət mühit bunu tələb edir ki, və yaxud insan arxasında nə versəm əvəzi çıxacağamsansa toy olur. Görsən biri gətirib 500 manat pul atır. Ay də dön evini Allah açsınsan, beçar qalmışdın. İndi bu 500 manatı qaytarmaq var. Vərə qoyna fırırırsan, görsən, bir dənə də paket qoyub ora, sabah yox birisi gün oğlunun toyudur, hə? ona görə 500 manat, xaldı da qazanır burada, həmişə deyəcək ki, flancas, flancasının sonra 500 manat atmışdır. Bunu eləmək asaddır, niyə sabah yox birisi gün getirməsən, gələcək dəftəri alacaq, çıxardacaq oranı soğacaq gözü və ki, bana görürsən, 500 manat yazdırmışam, vertiz ola 500 manat. Bəçədə indi bu əllərin işləməsi biraz bu cəhətdən yaxşı olub. Məsələn, biraz aktivləşib, amma hər halda üstüstə götürəndə məsələn, indi bir gün belə deyə də cəmiyyət biraz səxavətli görünür. Mümkündür başqa məsələlər. Ona görə də bir əhqabını ya bir köynəyi vermək bizim kəftə olub, bilmirəm, qonşu kəftə olub, kişi gedib dəyərmana, mollova olub, olub özləri rəhmətli gedib, dəyərmana görüb bir köynəyisizdir. Çıxardı köynəyi verib, futbolka ilə Axtər çöynə ilə gəlib evə, o qadın kişilər gəldi, ax çöynə belə qolluyatdı. Onla arvad deyibə kişi çöynəyəni deyib, "Lan, şöynəsiz var idi. Verdim çöynəyi ona." Desəndə öz adam deyir, "Sən, Sən də bu arvadla öz metrəsi ilə ölçülmüşdür." Biri gəlib evə mollanı soruşub, ya avamı soruşub, bilmirəm. Kişanı deyib, "Açı, nə bilmərəm, avarı adamdır. Gedim meşiyə avar alanmağa." Gəlir, görür, kişi gəlir, vallahi şirin üstünə vurub odunu, bir dənə də cürzanı götürüb ondan da şiri sürür. Bələ vırır şirəki təşsiz yeri. Deyir, ay Allah, sən belə bu e, vəhşi ilanı belə eləmsən, vəhşi şiri belə eləmsən bu arvad necə deyir, gör, indi o nə vəhşilikdədir ki, ona cüzüm satmırdı, amma bunlara nədir? Bunlara cüzüm satır. İndi adamda görürsən, birini əhəlləşdirə bilir, birini əhəlləşdirə bilmir. Hə, onda o köynəyə verəndə qınaq da çox olur. Özlü o adamlar da ki, vermə əslində deyirlər, ya istəmlər verilsin çünki bir gün növbət çatacaq buna, bu da verməlidir, bu da verməlidir. Axı indi, məsələn biz burada 35 ot, nəfər oturmuşuq, deyir gəlin məsələn o falan kəsə bir kömək eləyək, məsələn. Hə, mümkündür burada mənim acığım gəlsin, xoşum gəlməsi. Niyə? Axı 5 manat da məndən gedəcək. Mən də ona razı deyirəm. İndi məsələn kişi kimi duram deyim ki, məsələn, qardaşım mən vermirəm. Ürəyimdən gəlmir. Simizcan, vallahi səhərə qədər Alın o pulu mənlə, amma istəsiz adam kimi yatım almı, onda mənim elə şeylərə bir az öyrənməmişəm, vərdiş eləməmişəm elə şeylərə. Bu çox qəşəkdir, elə deyir, etiraf oluq, əla, əla, əmfisim, caiz bizim bir dənə fiqhi qanunumuzdur. Ağıllı bir dənə adam öz əleyhinə etiraf eləyə, özdə şəri dəliliyyat da lazımdır. Biri gəlb desə, məsələn, bu uğurluq eləmişəm, mən elə də iki nəfər adil lazımdır, əli kəsiləcək, çıxı Bu qanundır bir dənə, bu qəşək-qəşək adam balası kimi deyir ki, mən onu öyrənişməmişəm də, bu çox yaxşıdır bundan ki, bu adam başlayacaq bu işlərin əleyhinə təvliq eləmək. Niyə? Canı sıxsın, getsin, nəyəsin, öz işləsin. Kesin ləfə biz bu mövzuda danışdıq, tənqid deyilədi bəzi adamları. Amma bu bu biri tərəfdən baxanda, eyni o Quranın ayəsini də oxuduqda, qaləl-ləzinə kəfərəl-ləzinə amənə, əni təumum mən ləyəşə atamə onu inanım in kont e, atamə onu kafirlər deyərlər ki oc redaya varaləzinə burda hamdan böyümolla desəm mən məsulmasa ayının orasını bilirəm ha kafirlər e, Ki, o, qilə, e, e, qilə, o vaxt ki, onlara deyərlər ki, itam eləyin, bunlara da bitikət çörək verin. Onlar da cavabında deyərlər ki, bunlara verilməli olsaydı Allah verər də. Özə görün dəlili hardan gətirirlər, necə tutarır şey O birisi də avamda fikirlər ki, düz deyir də, buna kim verib Allah? Məsləhət bizi, elə məsləhətdir. O vaxt deyir, imam Xümeynəyə deyirlər ki, bir arvaxtı iki kişi. Gəliblər, deyirlər, biz imam zamanının nümayəndəsi üçün. De, abi, bu, qumu vırıblar bir-birinə. O da deyir, əşi, gedin, bir kişi ləvurun, çıssın, geçsin, ona. deyir, yuxaq, əl çəkmirlər, cəmatı əməlli başlı oynadıblar, yine. deyir, gedin, gətirin. Gedin, gətirir, bu da danışır, bu da danışır, bu da danışır, imam da iki dəqiqə qulaq deyir, mən qəbul elədim sizin sözü, ancaq bir dən ağadan mənə bir şey itirmişəm, onun onu, onu tafsu çox yaxşı olar və mən elə sizə belə köməkli gelərəm, mənlə qoşularam məsələn sizə. Gədirlər, onda bizə bir üçün vaxt verir. Gədirlər, gəlirlər, belə də artıb özlərin oturuyor, deyir, ağa, imam məsləhət bilmədi. Deyir, ə, bunlar nərası? İki təpi vurun, arvada da 5-6-sını artıq vurun, yola salın çıxsın, geçsin. Atın bayra, sizi bir də qumda görsün, astıracam sizi. Hələ, mol, bu, hökumət vaxtından qabaqçı vaxtı olur. Bax, gəlib soruşurlar, ağa, nə itirmişdini? Deyirsiniz, bir də, bu boyda çağız, 3-4 tənə telefon nömrəsi yazmışdım. İndi bu nə telefon nömrəsi imamını məsləhət bilmir bə, molla da bilirdi harda nə eləməli lazımdır. Görürsən, bir dənə böyük dəlil gətir. Məsləhət deyil, Allah istəsəydi verər. Allah istəsəydi verərdi o Allahın işidir. Amma Allah sənə də deyib də vermə. Bir tələbə gedirdi bir yerə mollalığa. Ustad dedi ki, gedib cəmaətdən pul yad istəməyəsən ha. Zamanada da də eləncim molla lazımdır. O mayası özünləndir. Bu da gəldi gördüsən bu kişi kimi bu cəmaat heç belə qımıldamırlardı. Nə pul vermək fikirləri var, nə yola salmaq fikirləri var deyəsən elə yol pulun da borc alıb qaydadıcam. Ya da bir dəhə maşına deyəcəm, bizi apar evdə bir də qoyun ataram bagajı o çıxıb gəlirsən, pul yoxdur. Elə də axırıncı günləri idi möcizəsinin qayıtdığıdır ki, o yəni fırradı sözü fırradı, fırradı dedi şə cəmat. Düzdür mənə gələndə ustadım deyib sizdən pul almayım. Amma sizə də ustadınız deyə mollaya pul vermin, hüvuzçusu mənsafız olsun da. Düzdür Allah Taala ona verib. Amma bu yolla Allah Taala sənə də deyib ki, infaq eləcən. Sənə də deyib ki, ver sənə deməyib ki, vermə. Allah deyir o mənim bandamdır. O mənim ayalımdır. O mənim ailəmin üzvidir. O mənim külfətimdir. Az qalsa mənim ailəm az qoyursan. İndi sənə verib ona verməyib onun mənası budur. Sən desən ki, Allah Taala nədir? İstəsəydi ona verərdi. Allah istəsəydi çox xoş görərdi. Hər halda bu məsələlər biraz ki, məsələn biz o işin bəzi cəhətləri indi görsəm asanlaşıb. Dədiyim kimi, o ayaqqabını vermək asandır. Amma o ayaqqabsız ayağı oraya orayla getmək biraz məsələdir. Hələ, məsələn, mümkün də adam bir formada bir məclis keçirsin. Hə, bir cəhətin düzəltsin ha. Hə. Amma bu başqa, məsələn də fərz edəyəm mən toy eləyirəm, bir dənə bozbaş çasası qoyuram sənin qabağına. Sən, sən yiyecəsən. Allah'a and olsun da, elə deyəkən çox əla, elə yemək putoy belə olardı. Çünki olub da bir-iki dəfə biz getirmişik toğa, bozbaşdan qorumadan qorumdur. Ha, nə yaxşı, adam adam balası, şimdə bilir ki, nəsə yedim. Haa? Amma bəzi, yəni, bəzi yox elə hamımızın toyundan çıxanda mədə adamın ölənlərin söyür Demə adam balasandı, be-belə şey yükləməzlər, qarışıb beyin də bir-birini. O psixoloji xəstəliklərində çoxu o yemək içməyə həzrət Həzrəti Peyqəmbər dedə, biz azanda yiyirik, doymamış əlimizi səkilirik, ondan gəlir. Ha? Biz bilirsiniz də, insanın bütün vücudunun hamısı beyni ilə əlaqəlidir. Bu, mədəyə gedən bir yeməyə görə beyin oradan bir dənə siqnal göndərir. Elə... Ki, ona uyğun oradan proseslər gitsin. İndi ora 15 dəqiqə, 6 cür yemək gedəndən gör, görür, gəlin götür deyə. Naqada siqnal gedir ora. Ona görə da qaydır əksin a -a -a, təzədən geriyi, vırır insanın sinirin əsəbin filanı, bəsməkənin körür, sonra da adam qalır avara. Heç kimdə fikirləşmür ki, o, bu ola nədən olar? Bu elə, məsələn, bu müxtəlif yeməyi eyni vəziyyətdə yeməkdən olar. Ya, eyni vəziyyətdə çox şey fikir rəşməkdən olar. Biz onu fikir rəşmirük. Görsünüz, bəzi o e, cürə xəstəlik olanda insanlara bəzi iynə vırırlar ki, məsələn, ifrazı adı yadır tezləşdirsin. Nəyə eləyirlər onu? Bu, ifraz olunsun, beyin o məsələdən ayrılsın. Beynin yükü də elə bir gəmi batırdı, yükündən bir az boşaltdın dəriyaya. E, bölə, olur? Amma məsələn o bir də nə yemək verəndə çıxanda mən özüm də görmüşəm. özüm də əvvəl dedim ki, ay Flançəs, cümə axşamı versən, ya toy eləsən, həllə mollası mənim edəm elə dedim. O dedi ki, sən doymasın, necə hissə hissə sən verəcəmsən, nə Çıxanda da hamı dediyilər bir yemək belə dadlı olurmuş da doğrudan. Hə? İndi görək onu hamı qəbul eləyəcək, eləməyəcək. Və məsələsi odur. Hamı qəbul eləmə. Məsələn, ha, indi olar. Deyir, hə, indi onlar deyə, bucura toy eləməyəm, bucura toy Görsən ki, yo, içərisində gəldi elə bəzi məsəllər qaldı elə olduğu kimi yerində. Eyni bənzər məsələn bəzi adamın hicab bağlamağına, bəzidir məsələn bəzi adamın oğluna onu eləməsi ondan yaxşıdır. Niyə eləməyi ilə? Çünki başqa ziyanlar da çıxardır ortalığa. Biz heç kimə deməyəngə sən başı aç, başı bağlama. Amma bunu biliriks ki, bəzi şeylər görsən ki, ziyan eləmə əvəzinə xeyr eləmə əvəzinə gəlir nə elir? Biz Bir cəmiyyətdəki hicabsızlıqdır, orada hicabsızlıq çox o qədər insan nəzərin cəzb eləmir. Amma bir cəmiyyətdəki hicabsızlıqdır, orada hicab modiyə çevriləndə o biraz da cəzb olur. Hicab nədən ötürüdür? Hicab örtü idi. Örtüyü nədən ötürüdür? Ondan ötürüdür ki, nəzəri cəzb eləməsin. Əks müxalif cinsi sənə cəzb eləməsin. Amma gələb o daha cəzb olanda da onun hicabı olmadı. Nə olsun örtülüb? Deyir. Nə olsun örtülüb? Bənsən o daşa şəhvət nəzəri ilə baxsa, o o da günahdır. Qoyna da adam şəhvət nəzəri ilə baxsa, günahdır. İyə də baxsa, günahdır. Nəyə baxsa, günahdır. Meymuna da baxsa, günahdır. Nəyə? Məqsəd orada nəzər və qəst və baxışdır. Fərq eləmir, bu parçanın üstündən olsun, ya parça olmasın ortalıqda. Biraz da şəffaflaşdırır. Hicab örtü idi. Ona görə hicabın tək, Örtü onun parçasının qalınlığı ilə, naziliyi ilə döyür. Elə rəngi də var. Görürsünüzdə, məsələn, ət rəngli corab heç kim demir hicabda. Xanım ət rəngli corab geysə, o əyağında görüşsə, o elə əyağı görüşməyə kimidir. Pəs, görürsünüz, örtü tək şərt döyür. Gərək, başqa şeylərinə də riayət olunsun. Rəngi də o qədər cəzzab olmasın ki, elə hamı keçəndə baxsın ona. Halbuki başaçlıq keçsək deyək, be belə İndi mən demirəm o baş açıq keçsin, amma başı bağlı da keçsəndə belə başı bağlı olsun da. Belə deyir. Ə e, başqa işlarımız da hamsı onun kimi. Hər halda infaq məsələsidir, al tutma məsələsidir, cəmiyyətdə çara gəlmə məsələsidir. Xüsusən bu zamanda indiki çətirliklə falan da, bəsmecanda bunlar, çünki e, mümkündür 5 ildən sonra belə olmasın. Necə İmam zaman gələndə o sədaqələri çıxardıruğa yolun qırağında durana da belə güclən verir, minnətlə verir. Öz pulunu verir, minnətlən. Bu sədəqədir, fəqirində, bu da durub burada fəqirdə, bir yaxşı olansan üçbünlə çıxar bilir, onu çıxartımsan, onu saxla, məsələn, ona minnət qoyursan, sonra eləmək ilə. Xumsımız indir, məsələn, zəkatımız indir, elə münəhalladır, nəyirdədir. Belə dədə, məsələn, belə də, də, də, də. verməsi onunla yaxşıdır, nə zəkatı, nə xumsı, nə minnə, nə, aşağı kursunan hesab <gülüyor> dəburlar bağlaşdırır aşağı akırsına hesab elə. baxın bu məsələ bu yerində olmayan bir dənə məsələdir. Amma bilirsiniz əzizət, gəl, sabah gəldi yəsi bu məsələnin. Bu dünyanın sahibi, qədimlənələrimiz deyirdik, o yiyəsi gəlsin. Qo yiyəsi gəlsin. Allahı and olsun. O xums da bizə bir dənə dərdi olacaq. İndi necə ki böyük dərddir. Zəkat da ocu olacaq. Nə dərdi? Saxlamaq dərdi. Bərəkət gələcək yer Göydən bərəkət gələcək, yerdən bərəkət gələcək. da nefti min metrədən çıxartmayacaqlar, ilə üzdən çıxartacaqlar. İndi bunu çox adam inanmayacaq, biz inanırıq buna. Amma görəndə inşallah mək təlif salacam, onu başı üstə neftə belə əlimdən çıxartacam. Deyirəm, inanırsan, inanmırsan, nefti neft öyr, onda da inanmayacaq haa. Onda, ona inansaydı, həzrəti Əli bir neft quysu qədər də döyordu, ona inanardı da gözünün qabağında möcüzə göstərirdi, neft çıxardırdı, ondan sonra nə bilim, ölü dirildirdi, ağacı danışdırırdı, ondan sonra küləyə gətirirdi, çayı çaxlayırdı, dayı nə olmalı idi? Onda da inanmayacaq, dün zatı düzləyir, inanmayacaq. Elə, amma sözüm bunda da ki, bunlar hamısı çıxacaq üzə. Sonra biz nə sədəqə verməyə adam taplayacaq, nə xumus verməyə adam taplayacaq. İnanın, mötəbər rəvayətlərdə varımızda bu. Mötəbər rəvayətlərdə. Yer niyə bizə pahıllıq edir? Biz deyirik ki, yer bizə pahıllıq edir, göy bizə pahıllıq edir. Əslində, yer-göy bizə pahıllıq edəmir. Yer-göy hamısı özlərinin Allah olara verdici vəzifələrə neynirlər? Düzgün əməl edirlər. Allah yeri xidmətçi qoyub mömin üçün. Allah müəminə deyib, yerə deyib, müəmin üçün bir dənə dənə atısa, 70 dənə dənə verir, bir dənə dənə atısa, 70 dənə sümr verir, hələ deyib, bir da imanı çoxalsa alsa, bir artır. Bu yer görür ki, valla hamı mənim sümrə cəzən günahkar, heç biri şəri vəzifəsini əməl eləmir, mənə nə olub buna elə o deyilən kimi qulluq eləyib. Mənə tapşırılıb ki, sən bu sifətlə bu Allah deyir, vallahi tähinə, vallahi təhsunə və entumul ələnəl in kuntum mömin. Na qorxma, na qəmgin olmansız, uzasız əgər möminsənsə. Allah yerə deyib, göyə deyib, bu cürə sifətlə adamlara ver buları. Ona görə də yer bərəkətini çəkir, göy də nənir. İnəcə bir dənə evinə, bir evinə, evinə deyərüdə biz. Məsələn, səhər durub yeməy vermə, yem vermə bir dənə. Günorta lap 2 qat da versən, axşama o sütü onu? Verməzəm ona vaxtında verməli lazım mən. Vəzifə düzgün eləm. nə olsun inəy olanda, nə olsun dil olmayanda. Nə olsun yer olanda. Biz el onun üstündə istədiyimiz həqqabı ilə, istədiyimiz formada hərəkət etməyə haqqımız yoxdur. Gündə 50 dəfə yerini day eləyər. Der nə qədər ayağı vurursan, bəc vur yerə. Nə qədər də tabanı taqıldadırsan, taqıldar. bir dənə qorxulu evəm, mənim bir dənə vəhşətli evəm, mənim bir dənə evəm. Bir bax səni çəkəcəm öz içərimə, Onda da sənin dadova heç kim yetişməyəcək heç özü çəkməyir, biz özümüz-özümüz aparıb əlimizlə bastırırıq ora əməlli başlıq, qəşə-qəşə qəbiri qazırıq, ondan sonra bastırırıq özü üçün deyilə möhkəm tükürük ki birdən dirilər, qoy dirilməsin elə, özümüz aparıb əlimizlə bastırırıq, yer neyinəsin yer verməz də Amma sahibi gələndən sonra, ədalət bərpa olandan sonra, ağaca da dərman lazım olmayacaq, almanın özünə də yinə vurmaq lazım olmayacaq, toyqa da yinə vurmaq lazım olmayacaq. İndi bir dənə sistem köçürdümürlər toyqa, inəyə, qoyna, hamısına köçürdüm, Allah haqqı düz deyirəm, gülmək üçün demirəm. İndi bu toyuq saxlayan görürük də kəndə gedirik, gəlirik, bırnına dərman tökürlər, boğazına tableti qə utdururlar, ondan sonra buduna iğnə vırırlar, ondan sonra nə bilim, nə bütün də, yeminə dərman qatırlar. Allahın gül kimi buqdası, arpası qalıb, ver o toyuqa yesin, götürüb ximikatı verirlər ona. Bədbəxtçilikdən də odur ki, o kətdə böyükən yəni, o gül kimi yemiyyəni biz yemirük, o ximikatı ki, ön televizorda göstərdilər, ha, hava vırıb şişirdirlər ki, bir ağır gəlsin. Onu yeyirik. Amma görsən yemir, uşağı böyük də yemir. Ayubala də bu, dağın başında heç bu kimya sözün bu toyuq eşitməyib. Amma bu toyuqun qarnında bir iki kilo kimya var. Bunu niyə yersən, onu yersən, bu əyli bir də məsələlər hamısı. Əli ə.sələm deyir, cəhalət dövrünün ərəbləri deyir, Peyğəmbər məbus olanda neynirlər, şanlıqda yatırdılar. Amma gün kimi çəmənliklər qalmışdır. Daşlıqda gəzirdilər, gül kimi qəşək-qəşək rahat yerlər var idi. Qəşək zəmzəm qalmışdı onların gözünün qabağında. O qala-qala gedib iyilənmiş üfunətli sulardan içirdilər. Həmin şeydir də, həmin məsələdir. Həmin şeydir, inəyi saxıb qatığı qoyub ora görsün, almır, gedir o paraşok sütdən düzəlmiş qatığı gəlir. Nə qatıq dadı var, nə paraşok dadı var. Heç birinə, nə o diyor, nə Allah rəhmət əlsin, ah, Hüsnü mübarəkin bu arasında dediydi, nə hüsnə, hüsnə, nə bərəkət, nə bərəkəti var, nə gözəlliyi var. Nə qatıqlığı qalıb, nə paraşıqlığı. Bu elə bu dövrün, bu modern cəhalət dövrünün bəlalarından. Amma yəsi gələndə bunların hamısı çıxacaq uzaq. Sonra sən atacaq, xumusu, dalıva ki, səni gəzəsən, görüm, tapım. Sədəqəni onun kimi, zəkatı onun kimi. Bu sürü ilə malevan qoyun saxlayırlarla. 40 dənə qoyun şəraiti ilə biri zəkatlı ilə, 80 dənə də 2 dənə, 120 dənə, 3 dənə dəbə olsa necə, qinə olsa necə, və Allah-u billah, -hə onlar əziyyət çəkəcəklər. Vay Allah, bu, bu qədər qoyunum mən zəkata verməliyəm, bu hara verim. Hədis deyir ki, tapacaqlar, axtaracaqlar, tapa bilməyəcəli. Hə onda, indi bir günləri sənin verdiyi onda verdiyim, bir günləri bir yetimə tutduğunu ələn, əvvələn bir yetimli iki varyantı var. Ənənci deyirlər ki, yetim ölməz, yamanlıq tariyə qalır. Belə bir söz deyirdilər. Bunun iki variantı var. Ya öləcək, ya qalacaq. Elə. Qalsa səndən ehtiyacı yoxdur. Ölsə nə edəcəksən? Bir tikə çörək istəyirdi bu. Başqa şey istəmir ki, bir tikə çörək, bir tikə, va bir tikə. Allahçı deyib o itə sümgatanda deyən Allah bunu savabını vermə, mə ölümənlərməki cəhənnəmdən necat təpsun. O Allahın bəndəsidir. Allah onu yaradanda Fə təbarəkə Allah əhsənul xalqin deyib, ləqəd xələqinəl insanı fi əhsəni təqvim deyib. Allah deyib, mənim insan mənim yeryüzündəki təzahurumdur, mənim insan nümayəndimdir, risalətimi, vəzifəmi, ləqəd ərezinəl əmanatı ilə səmavati vəl ərz vəl cival, fəəbəl nəyəh minnaha və əşfəqinə minnaha və, və həməl əhul insan. Mən bu əmanəti, bu təklifi, bu dini, bu vəzifəni dağlara dedim götürmədlər, yerlərə dedim götürmədlər, hamsı göylərə dedim götürmədlər. Hamsı boyun qaçdı və qorxdu. Amma insan nə edəndə onu? İnsan götürdü. Ardınca innahu zəlo məcəhul Allah da niyə zalim, niyə cahil? Belə -be tərifləyirsən Dalilin dab bududur da. Nə verib Allah insana, çox o insanı ziyan. Hansı təklifdir insanın? E, insaniyyəti ilə, fitrəti ilə insanın şərəfi ilə, insanın izzəti ilə insanın varlığı ilə ziddiyyəti olsun bir dənə şəri vəzifə deyin ki, deyin, bu insanı nə inir? alçaldır, bu insanın şəxsiyyətini qiymətdən salır, bu insan nə inir? bir ara məsələn e, mətbuatda yaxud da gəzirdi deyirdi ki hələ ki o e, dində də müstəhəbblərdə də, də belə müstəhəbbidə elçilik hə? məsələn çıxartmışlar ki elçilik E, də insan hüquqlarını pozdur. Niyə? Bir alğı satıqdır. Ki alğı satıqdır. Ölkəsinin yarısında buradan gedən insanların orqanları satılır. Ona heç demir. Ona heç fikir vermir. Amma müsəlman ki, gedir bir dənə evə, bir dənə ailəyə, bir dənə təmiz nəfəsli bir mümmit yerə ki, oradan özü üçün, nəsli üçün, nəslinin davamı üçün, özünün dünya və axırəti üçün bir qulaq yoldaşı götürsün, Gətirsin. Onu hesab eləyir nə? Alvir, alğı satxı. insan hüququnun körranması. Amma özü elə insan öldürməklə məşğuldur. İnsan satmaqla məşğuldur. Bunu bizim gözümüzün qabağında bu cürə göstərlər. Elə orasından tutur, gəldi getdi bir dənə İslam qanunun göstərin ki, o İslam qanunda insanın şərəf və layaqətinin tapdanması var, əskilməsi var, insanın hüququnun <coughs> aradan getməsi var. Hətta vələkum qisa vələhum, həyat və, və ləqom fil qisası həyatun ya ulul əlbaba Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə deyir həyat bilirsiniz də nədir həyatda həyat ondan qiymətlisi yoxdur ki elə və Allah-u bəndəsinə, varlığına, məxluğuna verdici birinci və ən üstün şey odur ki ona dirilik verir, elm onun dalı da cən gəlir dərraki, onun dalı da cən gəlir ibadət, onu ölü ibadət eləməz ki elə deyir Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə deyir ki Vələkum fil qısası, həyatun, yağulü ləlbəb. O, İslamın qısası var, ha? Eydam eləməyi var, əlin kəsməyi var, əyağın kəsməyi var, nə bilim, e, öldürməyi var, nəyi var, nəyi var. Ki ona dünyanın hamısı pis baxır, ha? Hə? Amma Allah deyir ki, orada həyat var, orada yaşayış var. Ona Allah həyat deyir. Ön gördünüz, Türkiyədə o e, qızı ki, yandırmışdı, təcavüz eləmişdi, ha? Türkiyənin cavanları düşmüşdü, qışqırırdı ki, e, edam qayıtsın Avropadan. Avropa alındı əllərini, e, edam qayıtsın. Nəyin əməlidir bu? Bax, onun nə cəzası verəcək? 5-6 il iş verəcək, gələcək, gedəcək, ardında o işlərdən görəcək. Elə? Yox ki, indi sənlə işim yoxdur, amma laf sən qəbul eləmirsən, icra da eləmirsən, mənasıdır ki, bu pistir. Sən qoymurlar icra eləməyə eləmədən. qoymurlar qoym amma bu iş öz öz dilində nədir? Pis üçdür. Hamsında izzət var, şərəf var, üstünlüyü var, yaxşılığı var. Allah bunların hamısını bizə, Allah bizə deyəndəçi apar bitir çevir. Baxır görür, sən nə edəmsən? Ya falan namazı qıl, ya gecə namazı qıl, ya nafilə qıl. Ya məsələn avqust ayında oruç tut. Baxır görür ki, səni heç kim düzəltməyəcək də. Düzəlsə bular, Onu da sənə vacib eləyib. Elədir. Bir adamçı bir şey onun əlindədir, ixtiyarındadır. Onun xasiyyətini bilir yoldaşlıq elə bilir bu nədir. Yoldaşlıq elə bunun zəif nöqtəsini, qüvvəli nöqtəsini bilir. Allahlara baxır bu insana görür yoxu bu ildə bir ay o istidə, soyuqda oruç tutmasa adam olmayacaq. Görür bu eyni vəziyyətdə yaşayanda nədir? Bu düzəlməyəcək. Yavaş-yavaş hər şey yaddan çıxır. Ona görə arada bir silkləyir, birin bankrot elir, bir dəfə qaldırır, bir dəfə yatırır, bir dəfə ac qoyur, bir dəfə susuz qoyur, bir dəfə küləy bir dəfə qar yağdırır. Sonra bir başa düşdüyü də gör nədi? Həsanə qədər Allah təala də səni qışda yola verəcək. Elə deyir. Həmmə duə elər ki, Allah bizsiz bəzən bəzi şeylər yanlışdır. Gərək bir onu barəsində fikirləşək və Allah təala da vəhdə verib, neynəsən o işlərə cavab versin. Üzlə, birinin arvadı ilə arası yoxdur. Arvadından zülm çəkir. Oturub duə elir. Allah onun duasını qəbul eləməz o mövzuda. Duasını qəbul eləməz. Niyə? Allah dir, orada dua istənilmiş ki, denən ki, ənti taliq, ya Allah, xoş gəldi. Tardı cəkdir, ona tədvə lazımdır ki, boşa qoy, çıxsınca sunanə. Bir adamın ki, qüdrəti var, ruzu qazanmağa, oturub evdə, nə qədər qışqırsa Allah mənə ruzu getir, Allah da onu heç sinə getirməyəcək, duasını da qəbul eləməyəcək. Niyə? Deyir, dur, gül, çölə, bir çıx, nəyəcək, nəyəcək, O sadədir. Sən də şir ol, cəz qazan. O əlsin ayaqsızlar səndən yəsən də. Sənin əlində ayağında olurlar. Niyə gözləyirsən kimsə nə etsin, gətirsin sənə versin onu? Məlum? İndi baxın. Bu, e, bu yerlərdə, bəzi yerlərdə dua qəbul olunmaz. O bəzi şeylər yanlışdır. Məsələn biz yanvar ayında, dekabr ayında, fevral ayında Allahdan 15 dərəcə isti istiyi istəyirik. E, 20 dərəcə isti istiyi istəyirik. Məsələn gedəvi o qat çəkdir, ya biz odun alıyıq, nüfus cəmatı, birinin qarı lazımdır, qışda qar olar da, qışda yağış olar da, sən indi burada 9-cu mərtəbədə oturumsan, sənə qar lazımdır, niyə üçün, əkmirsən, bitmirsən, bu yetim sabah buqdanı bitməlidir, özü deyilməlidir, sənə də göndərməlidir axı. Gedəvi qızdır da, ged özü üçün şərait qur, ged məsələn yol çək, ged nə istəyirsən elə, sənə lazım olanı necə yağı təmin eləyirsən, qışı da təmin elə. Allahdan şunu olmasın. Qoğ qışlar nə etsin? Qar yağdırsın. Yazda, payızda yağış yağdırsın. Ona görə bəzi şeylər heç bir ölüdsü normativini bilmirik. Yaxşı belə bu millət gözə gün zəhlə haça nə qədər? Allah bir il səni qarsız, işıqsız keçirdəcək. Bir il səni qarsız keçirdəcək. Bir il yağışsız. Bə nə olsun? Bu təbiətin qanunu tətil olsun. Və inəklərin ot hardan bitsin? Və bu qoyunlar nə yesin? Və bu sələnin otu ot quşları nə yesin? Bu heyvanatı da bir nəzərə al Va, mən bir də nə həkimlə danışırdım. Dedim, doktor, yaxşı təmiz balınız. Dedi, hardan? Sənə kim deyib təmiz bal? Mən bu il çıxsaq oldu təmiz baldı ola. Öyle, valla, biraz az mənə o. Ürə vallah biyaz azı da almışdım şübhələndim o bal verən adamdan. Düzərdə yağış olmadı söyü. Bilirsiniz də, yazda yağış olmadı. Göy olmadı. İndi göyot olmadı, bu doktoruna bal lazım imiş, tapa bilmək, bu burasını tutub. İndi mən göyot olmadığına, mənim inəyim arıq oldu, bunun qoyunu arıq oldu, bunun toyu-yumurtamasıdır. Bu da təmizə bal tapmadı, təmiz bal. Biz bu cəhətdən ancaq gözümüzün qabağında olan mıdır? Biz bilmürük ki, bu qədər ki, biz e, ni standart şeyləri işləyirik, tələb eləyirik, nəticəsi nələr olacaq. Bu qış da yaxsında. Hər halda, bir dənə də bəhsimiz, məsələmiz bu idi ki, <coughs> borc vermək məsələ keçən dəfə ona da işarə elədik. Borc vermə də qarzül-həsənə deyirlərdi ona. qarzül Çox çətin məsələdir də. Keçən dəfə mən dedim, kim-kimə borc verirsə bu gündə o pulu qəşəqəşə öpsün, gecə qoysun başının altına, arada dursun səhərə qədər bir 2-3 dəfə baxsın. Desin Allah səni rəhmlətsin. Gedər, gəlməzə gedirsən, belə versin. Elə niyyətində qoysun ki, Allah imkanı olar, qaydar, qaytarar. Nə yaxşı. İmkanı da olmaz, sənin yolunda belə hədiyyə elədim, getdi. Də yüz fəsi bildim, verməyəcək, onda dedin ki, hədiyyə ona bir şey verməzlər. Elə o inək öləndən sonra deyirlər, başın gözünün sədəqəsində da öldü. Şun, görüm, o inəci sənə gətirib sədəqə imanında versəm, qəbul elərsən, hə? sən onu Allah yolunda sədəqə hesab edirsən. Elə bu başların niyyəti qoyu, çətin məsələdir, amma hər halda özü bir dənə yaxşı məsələdir. Yəni, bir pul ki, sədəqə ünvanında verilir, bir pul borc ünvanında verdir. Allah yanında borc ünvanında verilən pul, sədəqə ünvanında verilən puldan fəzilətdir, puldur. Niyə üçün sədəqə aldı, yedi, bir dəfə geddi, amma bu borc ünvanında verilən pul, əgər qayıtsa inşallah, bir dəfə ki, məsələ, borc ünvanında gedə bilər. Yəni, bir başqasını da yenə o cürə bilər həll edə bilər, ona görə Quran-ı Allah-ı bu işin adına deyib, Qərzül Həsənə Məni yuqrizullaha Qərzəl Həsənə belə bir ayəmiz də var idi ki Allah-ı ona ney nəmişdi? Qərzül Həsənə demişdi Bəli, Ayəni tapa bilmədim amma bir dənə hədis var, o mövzuda oxuyaram hədisi deyir ki Məni ihtacə iləhi əxuhul muslim fi qərzin fələm yuqrizuhu hərrəməlləhu ləhəl cənnə Hansı bir adama E, mümin qardaşı gələ borcdan ötürü nə, nə? bir e, müraciət eləyə o da ona borc verməsə hərrəmə Allah-u ləhəl cənnə Allah-u ləhəl cənnə ona nəyəcək? haram eləyəcək. Ondan sonra fəqirlərə, aclara itam, itam eləmək barəsində ki fikirirəm keçən dəfə oxumuşduq bu hədisi, mən ətəamə müminən kimdənə dənə müminə versə min zuin aclığınla min simar il cənnə. Allah-ı Allah ona beşdin meyvələrindən yeniyər, dadızdırar. Amma bu, ahirət payda, dünya payda nədir? Yerindədir. Bu məsələ də biraz az e, çox qısa bir məsələdir. Deyim, bir 5-6 dəqiqədə vaxtımız qalıb. Ondan tamam eləyim. Bizim boynumuza düşən bu vəzifəçi ki, var, istimai vəzifə, infaq və ehsan borc vermək, bu miqdar keçək bundan. Əsas vəzifələr ki, boynumuzda birimizin düşür və büyündə aktual məsələlərdəndir, müminlərin arasındakı vəhdət və yaxud iki nəfərin arasında sülhü bərqərar eləməkdir. Bilirsiniz də, yalandanışmaq İslamda nə dərəcədə çirkin bilər əməldir ki, hətta həzrət Peyqəmbərdən soruşlar, sənin ümmətində kimsə şərab içsə bilər, Dedir, insanda caizül xətadır, ola bilər şərab etsin. Ondan sonra nə eləyə bilər? Dedi, hə, insandı da ola bilər. Amma deyilər, ya sənin ümmətindən kimsə e, yalanla danışa bilər, dedi, yox, mənim ümmətimin yalan danışanı mənim ümmətimdən deyir. Mənim dinimin proqramında yalan danışmağa yer yoxdur. Hətta zarafata olsa belə. İstər ciddi şəkildə, istər e, e, zarafat şəkilində yalan olmaz. Yəni yeri ki, orada yalana icazə verirlər. Bir insan özünün və yaxud kiminsə nəfsin canın qorumaqdan ötrür də əlbəttə o da mərhələləri, şəraitləri var, amma mütləq şəkildə iki nəfərin arasında sülhü e, bərpa eləməkdən ötrüb yalan danışmağa mütləq şəkildə icazə verir. Əlbəttə yalan nə mənada? Məsələn, ona desən ki, o səndən ötürü ölür. Gedəsən ona desən, o da səndən ötrür. Vallah bəhanəcidir barışmağa. Amma ilə bir addım sən atsan, ona ilə gedib ona da belə deyir Vəxud aralarında olan bəzi söhbətləri məsələn olub amma məsələn deyir ki, olmayıb sənə səhv məlumat veriblər falan bu formalarla yalan əmr törəkib olsa və bularını barışdırsa, o yalan ona e, günah yazılmaz və əksinə nədir? Həm də savab iş görür ki, iki nəfər İmam Sadiq əleyhissalam səhabələrindən e, birinə dedi, Zürarə idi ya hansı idisə, dedi, ged, cəz bizim şiiələrimizin içərisində. Hansın iki nəfəri küçlü görsün, aralarında narazı görsün. Maddi məsələlərdə, dünyəvi məsələlərdə bizim hesabımızdan, bizim pulumuzdan, onların hər ikisinin hüququn bizim cibimizdən ödə, onları barışdır, ondan sonraca gəl, sənin budur, ancaq onu, onu tapışırmışdır. Bu kişi də gəzir cəmiyyətin içərisində dolanırdı, axtarırdı, harada iki dənə müəmmin bir-biri ilə mali məsələlər üstündə, ondan sonra pul üstündə, var dövlət üstündə, bazarda, harada, nə? müşkilləri var idi, ikisinin də haqqını İmam Sadıq a.s. tərəfindən ödəyirdi, barışdırırdı, çıxırdı, gəlirdi bu yana. O, mənəvi məsələlərdə ki, yerində də orada pola ehtiyacı yoxdur. Yəni, bu, əsaslı məsələlərdən biridir. Fə əslüxü beynə əxvəykum vətdə qullaha lə əlləkum turhamın Allah-ı Allah. Allah Quran-ı kərimdə buyurur ki, e, Hücurat surəsi onunca ayədədir. Neyin Iı, qardaşlar uzun, bacılar uzun arasında Sülhü bərpa eləyin Və əslüxü beynə əxvəykum Bacı qardaşlar uzun arasında Məqsəd sülhü bacı qardaşdır Elə ümumi müəmin bacı qardaşdır ki Sülhü bərpa eləyin Və Allahdan qorxun Yəni təqvadı bu o, Sülhü bərpa eləməli Təqvadı ki hə, Bu boyda günahlardan sonra birdən siz gedib Əməllərlə məşğul olsunuz, bəlkə Allah-ı Allah sizə nədir? Rəhm elədi. Allahın sizə rəhmi keçdi. Min kəmal-i səada əs-səy fi səlahi ya fi islahı comhur İmam Əli ələyə səlamlandır rivayət ki, deyir Ən çamil xoşbəxtçilik bilirsiniz də, xoşbəxtçiliyin nəyi var? Mərhələləri var, dərəcələri var. Ən çamil xoşbəxtçilik nə nəməli idi? ümumi insanların islahında çalışmaqdır. Cumhuriyyənin ümumi, həzrət buyurur ki, deyir, ən kamil xoşbəxtçilik, ola bilər indi dərəcə də, amma ən kamilin həzrət buyurur ki, nəyinəsin, e, müminin kamilli ki, ən yuxarı səviyyəsi, insanların nəyində? islahında çalışmaq. İstər barışdırmaq, istər məsələlərin ki, olan da isərsində bu hədisi də oxuyum, bu ayəndə oxuyum, Həşr surəsinin 9-cu ayəsidir, tamam eləyim, qallar inşallah qismət olsa gələn dəfiyyə. E, o da bu məsələlərdə insan dostun, qardaşın, mümini, Allahın bəndəsin özündən qabağa verməkdir. Həşrədə işitmişsinizdə, daim, yaxşılıq gəldi, onu ver qabağa, çətinlik gəldi, özün keç da Başqasının özvə və müqəddəm eləmək və yusruun əla Və lavqana bihim xəssasiyyət olun. Hər hansı bir çətinlik gələndə, maddi olsun, nə olursa olsun, deyilərlər, başqaların özlərinə müqəddim eləyirlər, hətta özlərinin ona daha artıq ehtiyacları olsa, özləri çətinliklərdə də olsun. Məsələn, Ələl-İsəlam idən köyünə almışdıq ki başqa bəhs də var inşallah gələndəfə deyəcək. Məşhurdur bunu hamınız eşidirsiz. Əli əleyhissalam gedirdi bazarda məsəl paltar alırdı, çöynəy alırdı, ət alırdı, gəlirdi. Köhnəni islah edirdi, gəirdi, təzəsini verirdi Qəmbərə, deyirdi ki, gəsəncəy. Və bunu alma ya da alıbsancəy. Deyir, bunu almalısan, insan özünə paltar almalıdır. Əlbəttə olmasa savab da aparmazsana. Cətmə paltarı alırdı, gətirirdi, yenirdi, verirdi Qəmbərə, köhnəni özü geyirdi ki, ya rəsul, əli, nəyə bilirsən? Deyir, həzrət Peyğəmbərdən eşitmişəm ki, həzrət buyurur ki, və qədqanəl-ibadı yukafiunə fima beynəhum bilməraf və ənə uqafiukəliyumə bilcənlə. Cəmaat, nəyələr, bir-birinin arasında nələri, bərabərsiliqi, o qardaşlığa riayət edirlər. Bən qiyamətin günündə beyişdə, qardaşlığımı sənlə eləyəcəm, ya əli. Bu cəmaatın, Nə ilə olar bir-birini bərabər tutmaq? Yox, bəzi hədislərdir o cəmatın əsasən bərabərçiliqi bir nəfərin dostunu özündən yuxarı tutmaq olar. Yəni, mümin bu deyir ki, özü qədər müminə də hörmət eləsin. Möminin müminlə tarazlığı digər müminə özündən artıq ne ilə məliyik? Hörmət eləmək. Ondan sonra onun işinə yarımak. Ona görə əl -əl ə.sələm alırdı, özü yamayıb giyirdi, amma təzəsin verirdi qəmbara. Ağa, nəyə belə edirsən? Deyirdi, deyir, ağa, sən nəyə belə edirsən? Deyirdi, o cavandır, onun yerə indi giyən vaxtıdır, təzə paltarı giyməyə, onun üçün daha münasibətdir. Biz yaşlaşmışıq, bu cürə məsələlərlə nə edirdi? Məsələn, xanım Zəhranın ki, Gəlində ip-altarım verməyən hamız bilirsiz. İndi onda neçə qiymət idi, nə idi, amma 100% arayında döyürdü, özünün idi. Heç kimə də qaparıb qaytarmayacaqdır. İki saatdan ötürü, məsələn, bu boyda əziyyətlər, əzablar, pul, fələn, bəsməşə, nəsədə işimiz yoxdur. Ola 21-ci əsrin bəlalarındanı gördü, bir dənə gəldi, Allah yolunda mənə, neyə bir şey də yox idi verməyə çexsdib yana elə həmin köhnə paltarın götürdüyü idi. Təzə paltarın gətirdi, verdi ona. Deydir: "Ya xanım, niyə bilirsən? Bilirsiz də həqiqətən də o o məqamda kim o köhnə ayınından çıxartdığı paltarı götürüb o fəqirə versə idi, onu məzəmmət eləməzdi." Elə deyir. Acan təzəsini vermiş. Elə biz özümüz dəymişə, də həmişə köhnəni veririk də. deyir: ə, "Bu da mənim ayağım olmur. Ə oldu? Sən 47 var. Ayağını keçənki bu üçündə fərqdir. Adam razı verir, 21-də qutarır." Ha, köhnəli, dedirin, köhnəli verir, giysin. Elə, biz özümüz onu ne edirik? Ona görə da heç kimi qınaya bilmərik ki, niyə təzə qalır köhnəni verirsən? Amma elə orada da dedilər ki, ya Fatımahı, insanlar, qızlar gəlin ondan sonra bir ömür yaşayırlar o bir anlı ki gəlinliyip altarı gələr əlindənə, o bütün xanımların hamısının arzusudur bütün anaların, ataların arzusudur məsələn, qızların, oğlanlara bu vəziyyətdə sən də onu çıxardıb verirsən ona, dir, hansı ölçü ilə ölçürsünüz, hansı metri ilə ölçürsünüz, nə ilə müqayisə edirsiniz, baxır mədinə xanımlar, görəsən nə deyəcək dir, La tənalul birra Hətta tunfi qumin matuhubun Bərim, siz Quranla naşına Dəyirsiniz, e, eşitməmişsiniz Quranda ki, Allah teala deyir ki O məqamət sata bilməzsiniz Məyərin sevdiklər özdən Verəsiniz, kimin gəlini İpaltarına məhəbbəti olmaz Hamının var, bəs o Allah İstəyən tənalul bir Yaxşılığa yetişmək Mənası nəyləndir, nəylə Təhəqiq tapar, gələk ilə o İstədiyin nədir, onu verəsən istədiyin nədir onu verəsən. İstər geyim olsun, istər yemək olsun. İmam Rıza (əleyhissalam) deyir, hər şey yemək yeyəndə böyük bir dənə qab götürərdi. Yeməyin o datlı yerlərindən, yaxşı yerlərindən, məsələn, ətin yağlısından, düynün yağlı yerindən, ya nə nəsə, indi də o zamanı yemək nədirsə, deyir, həmişə böyük bir dənə qab götürərdi. O yeməyin də datlı yerlərindən yığardı, ondan sonra əvvəl çıxardı küçədə, ehtiyacları olanlara verərdi, o müddətdə də evdə də, indi uşaqdan, böyükdən, Axı, məsələn, uşaq ola bilər, yeməyin orasını istəyir, utanır, çəkinir. Nə olar adamın öz uşağı olanda? Qədim uşaqları elə edir də, indi internet püsünə qoyub uşaqları. Hə? Ona görə, yoxsa dədənin əlindən alıb yeməyə, az qallar başına vırsınlar. Hə, bu uşaqlar da rahat çörəklərin yeyirdilər, istədiyin götürürlər, imam gəlinə qədər. O da gəlirdi, otururdu, təkə, nə idi, o qazanda qalanından yeyirdi. Amma sixtəsi nə inirdi? səsini götürürdü, yağlı yerindən çəkirdi, aparırdı. Amma biz üzündən çəkib qoyuruq qabağa, görürük qazanda qalır və qalacaq xarab olacaq. Bir də yanə keçə bulud düzəldirük, belə qəşə üstünə də o salafonlar var, təzə bot ondan çəkiri göndərirük. Ha yap, amma mənim öz yadıma gəlir o vaxt. Ən xüsusən bu bayramda fılanda, ondan sonra məsələn bir ev, adamın evinə qonaq gələndə Allah hamd olsun, dəfələrlə görmüşük ki, gəl bu qabı apar ver orada. Orda gəlin var bu vəziyyətdədir. Uşağa süd verir. Nə bilim nədir. Gə aparır ver o qocadır, nə bilim nə. Ehsanda da ocur elərdi. Bizim kəttə qadaq qabaq dəb idi. E, ehsanı evlərə də paylardılar. Elə qazan bişən kimi indi cəmata nə vaxt yemək verəcəklər, başlayardılar kəndə, cəmata. Çünki kəndin hamısı gəlmir axı bura Ehsan yeməyə. Onu. Və hə, paylırdılar. Bu qəşəng dəb idi də aparırdı evində biri, biri oturur, bir, biri oturub evdə az. Həllə varıdır bişirməyə. Ə, bir də görsəm, nə, bozbaşını iyi götürdü, deyibim, bunu nəyə pisdir, onu qadağan eləyirdilər, hə? Bunu pis işdir, bəyən. Yerinə nə qoyacaq, əsas məsələ o Bunu qadağan elədi, yerinə nə qoyacaq? Bunu yığışdırdığı yerinə nə qoyacaq? Əcəb, bu belənsi pis işlən ilə bütün insanlar eləyək ki, evində birşirə apara nəyiniyə, qonşu qonumada paliyyək. Daim belə olub. Payın siftəsindən aparılır İndi biz dibinin yanığından göndərir ki Adında qoyruq nə pay Təmənnamız da çox olur O da bişirib göndərməyəndə dedəvay ondadır Allah mühəmməd Ali mühəmməd xatırına Bizi vəzifəmizdən aşına qərar versin Allah teala bizi Dinimizdə əqidəmizdə Sabit qədəm eləsin Mühəmməd Ali mühəmməd xatırına tamam günahlarımıza qələmi əhv çəksin Bağışlamamış bizi dünyadan Aparmasın Əhli beytdən Qurandan uzaq salmasın, dünya və axirətdə Əhli beytin ziyarətindən və şəfəyətindən bir nəsib eləməsin, Mühəmməd al-Mühəmməd xatirinə çətin anlarımızda həmişə Peyğəmbər Əhli beytin başımızın üstündə nazir eləsin, Allah təvə, tamam müəmminləri, xüsusən bu cəmdə eləşənləri həll eləsin, inşallah, halaldan bollu caruzu qismət eləsin, bərəkətli uzun ömürə tayiləsin. Mühəmməd al-Mühəmməd xatırına Allah-u Teala özündən möminlərdən başqa bizi heç kimə möhtaz eləməsin. Bu çətin günlərdə, ağız günlərdə möminlərin, abrın, həyasını, izzətin, hifz eləməkdə hamımıza tuğfiq versin. Mühəmməd al-Mühəmməd xatırının əslimizi, bədə nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin. Allah-u Teala zərə qədər də bir göz qırpımında da bizi nəfsimizin umuduna qoymasın. Şeytanın şərri vəs-vəsəsindən uzaq eləsin. Din dini qoruyanlar, dinin başında diyananlar yerin göyün belasından hifz dinimizin düşmənlərin tez izə məhvini abud eləsin, Muhammed Ali Muhamməd xatırına ağamız imam zamanın bu günlərdə elədiyi duaların hamısını bizim barəmizdə qəbul eləsin, qəlb-i nazəninin bizdən razı xoşnud eləsin, zuhurunda təzir eləsin, Muhammed Ali Muhamməd xatırına bizi onu tanıyıb rikabında şəhid olanlardan qərar versin, Salam, avazı çıxır